Sí, rependríem aquesta sessió de 4 de febrer Va. Rependríem, doncs, aquesta sessió ordinària El senyor Toro demana una petita intervenció Necessita parlar, parli Va. Bé, uh, els vostres desitjos són ordres en Aquí tenc... Uh, al Instituto Nacional de Estadística, eh, cálculo de variaciones del, del índice de precios al consumo, sistema IPC, variación del índice general por comunidades autónomas, según el sistema IPC, desde agosto del 2012 hasta agosto del 2013. Índice nacional 1,5, Asturias Principado de 1,6, Cantabria 2, Cataluña 1,7. és que estem parlant jo n'he buscat diversos però les ordenances s'aproven al mes de novembre o d'octubre si fem d'octubre del 12 a octubre del 13 sí. o de novembre del 12 a novembre del 13 li surten les xifres que ja li he donat al final discutir això la, la, el que ens afecta és el que aquest pressupost que provem per aquest any en el que en aquest moment, el mes de gener és del 0,3 i estem aplicant un 1, com a, diu vostè de l'agost del 2012 no, no baixis això que hi ha acumulat, que vostè em dirà que llum, que va pujar aquí, que allò, pres que no baixis estem aplicant uns impostos en aquest període fiscal i l'IPC ens ho mirem com ens ho mirem, serà el 0,1, el 0,3 no aquest 1,7 que vostè està dient i més hi diré perquè he les combinacions, perquè sempre m'agrada saber on m'equivoco, si la fa més enrere la combinació, combinació se'n va un 2,9. Res, mesos més enrere. 4 mesos més enrere és un en 2,9. Però és que és ara l'important és com quan vostè va fer les ordenances. Sagitaro. Fas, alcaldesa, és que és important realment. Eh, a veure, les ordenances es fan i no fa equilibri, si us plau. Les ordenances s'aproven al mes de setembre, sempre. I a eh, tots els anys s'havia pres el índex d'agost, a agost. I s'ha seguit, com cada any, aquest índex i és el 1.7. I les ordenances s'aproven al mes de setembre perquè tenen que estar aprovades amb la deguda antelació per a poder entrar en vigor en l'exercici següent. I per tant, si hem de seguir un criteri, no agafem quatre mesos anteriors 2,9, però tampoc podem variar les ordenances discrecionalment perquè han, est han estat aprovades mitjançant un procediment legalment establert ho deixem aquí, eh? discutim l'IPC anava entre l'1,7 i el 2,9 passem a les mocions d'urgència la primera està presentada pel grup municipal de la CUP moció per rebutjar el tancament de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al País Valencià té la paraula el senyor Font la dècita perquè és curta Diu així, el tancament de les emissores de la eh, Corporació Catalana de Mitjans Televisuals és un atac al, al pluralisme informatiu contra unes emissores públiques i de qualitat i que garanteixen el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del valencià. Amb el seu tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, ja que el govern valencià també s'ha encarregat de censurar les emissions de canal 9 i de l'altra cadena cooperaven la nostra llengua al país valencià, TV3. Així, primer van tancar TV3 i la resta de canals de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Al cap de dècades, d'arribar normalitat a les cases valencianes, quatre canals van desaparèixer de la programació. Després van tancar la ràdio-televisió valenciana, al cap de dècades d'arribar amb normalitat a les cases valencianes, tres canals de televisió i dos de ràdio van desaparèixer de la programació. Ahí, això està redactat de fons dies, van tancar les emissions de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, també després de dècades de poder-se del país valencià. El govern valencià i el govern espanyol del Partit Popular han fet desaparèixer de l'oferta informativa valenciana set canals de televisió i quatre ràdios, amb una sola característica que els uniga, la llengua. Queden dotzenes de cadenes en funcionament, tant de ràdio com de televisió, però ja no n'hi ha cap ni una que parli en la llengua dels valencians, en el nostre català. Tot això en tres anys, del 17 de febrer del 2011 al 20 de gener del 2014. Avui, més de tres dècades després de la llei 2 d'ensenyament i de l'aprovació de la salut d'autonomia, totes les emissores de ràdio i televisió que emeten al país valencià, un centenar llarg, emeten en castellà. El Partit Popular està fent una creuada contra la llengua catalana en totes les variants. Vol reduir la nostra llengua a l'àmbit folclòric i encara gràcies, Es esborant el petit avenç que s'havia aconseguit en la l'amarga i llarga transició valenciana. I des del punt de vista cultural, això que tenim davant és un genocidi. Aquesta és la cara real del model polític i cultural espanyol, d'aquells que encara s'adreveixen a dir que cal dialogar i no imposar. Per tot això proposem el ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1 manifestar el, ferm, el més ferm rebuig de l'Ajuntament de Figueres del tancament de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes i a les Espanyoles dos, exigir la legalitat per poder ametre de nou les emissores de la CCMH al País Valencià el, el punt 3 que ja hem, hem decidit en junta de porta per retirar-lo i per tant el punt 3 seria notificar aquests acords a la presidència de les Corts Valencianes i a la presidència de la Generalitat Valenciana Ah, vale Donc la versió que tins a l'anterior, perdonin res de dir. Untorn d'intervencions senyor Montfort, senyora Mata, senyor Caselles, senyor Almedo, senyor Borrego. Gràcies, gràcies se president. Nosaltres el votarem en contra d'aquesta moció, però una qüestióüestions una, qüestió, una qüestió tècnica, podemem dir que això només ve d un expedient sancionador que és una resposta administrativa a l'ús in de l'espai radioelèctric, per a la instal·lació d'estacions de i freqüències radioelècttiques sense autorització. Això és la part tècnica, com podríem dir, que això crec que els d'aquí no ho podem discutir això és una qüestió que no hi entrem gaire però sí que vull entrar ràpidament en unes qüestions eh, aquí s'ha fa desfer expressions bastant, bastant grossudes, com d'ajudocidi de, de qui se vol imposar però esclar, també hi ha altres expressions que volem servir, jo crec que es parla del respecte, sempre es parla de respecte de les decisions del govern català del Parlament de Catalunya però esclar, aquí són les decisions d'un govern d'un Parlament amb una majoria absoluta elegit democràticament eh, se parla que a partir del 17 de febrer fins al del 2011 al maig del 2011 hi ha l'ambient de eleccions a la Valenciana tot no repetim la majoria absoluta per tant, si volem ser hem de respectar les altres comunitats. Acció és una decisió d'un govern elegit democràticament amb una majoria absoluta del poble valencià. Quan arriba les persones a les eleccions, s'ha decidit com es decideix eh, decidirà, doncs, a la ciutat de Figueres i a altres llocs. Per tant, respecte absolut aquesta decisió Crec que de segons quines eh, paraules eh, es tindrien que, que cuidar perquè eh, el respecte eh, als ciutadans i ciutadanes del País Valencià és realment el que ha d'imposar. A part de que si afegir que estem davant d'una d'aquelles mocions que realment no crec que els figrencs i figrenques es preocupin gaire i en canvi estem perdent un temps que segurament després ens descomptaran de les preguntes. Gràcies. Molt bé. Uh, sí, si vol contestar. Sí, molt, molt curt. A eh, la part políticament adreç, la part tècnica, es calcula ara mateix que al País Valencià hi ha unes 300 emissores de ràdio que emeten de manera il·legal, eh, les úniques contra les quals són obertes per sancionadors i que estan pendents de tancar i s'han tancat, són les dues que emitien en català. Mm -hmm. eh, entenc que això no és un, un tema merament tècnic. Sí, per part del grup municipal de, de Convergència, senyor Toro... Eh, confirmar que donarem suport en aquesta moció entenem que eh, la legitimitat democràtica eh, no autoritza seguir aquests tipus de procediments eh, el fet de que es vulgui i es faci aquesta creuada contra la llengua catalana en eh, les seves variants eh, té un sentit molt relatiu i especialment a, la, a resultes del el comentari que fa el representant de la CUP hi ha moltes emissores i eh, que segueixin aquesta normativa tan tècnica només contra eh, les que hi ha. la resolució de les qüestions tècniques en qualsevol cas eh, per temes com aquest és una decisió política eh? el resoldre les, els impediments eh, tècnics que són normes que existeixen és la modificació d'aquestes eh, resolucions tècniques per part dels polítics per tant, si hi ha voluntat política eh, no hi hauria cap problema en legalitzar aquestes emissores he dit que apoyarem i votarem a favor de la, de la moció doncs passaríem a la votació de la moció Votació de l'Urgència Queda aprovada per unanimitat Vol, Volem votar l'Urgència Vots a favor de l'Urgència Vots en contra? Per tant, queda aprovada aquesta urgència. Votaria la moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra. Resultat, senyor secretari. Són només en vots, 17 aritmatius, 3 negatius i cap abstenció. Segona moció d'urgència, presentada també pel grup municipal de la CUP. Comunició en contra de la reforma de la llei de l'avortament. Té la paraula el Joan Font. Sí, és una mica més llarga, però la llegiré també, crec que el, el tema és prou important. El passat 20, dia 20 de desembre, el Consell de Ministres va aprovar una reforma de la llei d'avortament que no té suport social i que empitjorarà encara més la situació social, econòmica i de salut de les dones. Sota el nom de Llei de Protecció de la Vida del Concebut, aquesta reforma ens situa el marc normatiu post-franquista del 1985, destruint 30 anys de lluita feminista per l'assoliment d'un dret fonamental pel conjunt de les dones dels països catalans. Després de 30 anys d'haver penalitzat l'avortament amb la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volen o no volen ser mares. Una reforma de llei que pretén incapacitar-les ara com a subjectes decisoris dels seus cossos i uters. Ens oposem frontalment a l'aplicació d'aquesta reforma que converteix el que era una llei de terminis en una llei que només permet l'avortament en tres supòsits extremadament restrictius i que deixa en mans d'un conjunt d'especialistes mèdics la decisió de si una dona pot o no pot abortar. Una decisió que té el risc de ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals. Això ens porta a valorar que aquesta llei en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del Partit Popular i dels sectors més conservadors. És a dir, que les dones es veuen abocades a la reproducció i al del paper de mares cuidadores. En aquest sentit, volem remarcar la importància que l'avortament té a nivell internacional com a indicador de qualitat i benestar per les dones. Per això ens hem de fixar en els índexs de benestar de les dones en aquells països on l'avortament és legal i les polítiques d'educació sexual i per la salut estan consolidades. Països on es tenen en compte el conjunt de circumstàncies que porten o que poden portar una dona a avortar. Situacions de les dones que van més enllà del risc físic i o psicològic de la dona, les violacions o la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten és perquè simplement no volen ser mares. I aquesta és una decisió totalment legítima, vàlida i reflexionada perquè qui així si ho decideix. Per últim, la nova llei no inclourà l'avortament en el Codi Penal en el cas de les dones, però sí en el cas dels i les professionals sanitaris i conjunt d'especialistes que valin un avortament fora dels tres supòsits que contempla la llei. Sota unes conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que es trobaran en moltes traves a l'hora de poder abortar per les vies legals imposades. Com ja s'ha advertit des del feminisme, aquesta reforma pot obligar de nou a moltes dones o a haver avortat en altres països o a haver practicar avortaments de risc i insegurs per la salut en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos per marxar fora. Entenem, doncs, que l'avortament ha de ser lliure i gratuït. Lliure perquè la llei ha de permetre que cada dona faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions que consideri, tant per ser mare com per no ser-ho. I gratuït perquè el pagament suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-hi. Avortar ha de ser un dret i no un privilegi per als qui s'ho puguin permetre. Hem d'assumir com a pròpia les reivindicacions del feminisme i continuar defensant el dret a decidir sobre el propi cos sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles, una educació sexual i efectiva i igualitària, lliure, san i sense prejudicis, anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom, el suport entre dones i professionals i la creació de les caixes de resistència econòmica per les dones que vulguin abortar. Per tot això proposem el ple de l'Ajuntament l'adopció dels segons acords, manifestar i fer arribar al Consell de Ministres al Congrés de Diputats Espanyol els rebuts d'aquest Ajuntament a les mentades forma, Instal el Parlament de Catalunya perquè excel·legui els treballs per aprovar una lleirò una llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva Incloure entre les funcions de les àrees de joventut i família la potenciació del servei per assessorament i informació de les dones que vulguin abortar sobre les diverses projectes existents, vetllant per la salut, el benestar i la seguretat de les dones i donar-les suport, sigui quin sigui, la seva edat. Incloure informació sobre l'actual reforma de la llei de l'avortament a les activitats de sensibilització i educació sexual que du a terme des de l'àrea de joventut, de salut, de, planific de planificació familiar i en els espais i departaments on més es consideri oportú. Impartir campanyes a escoles i instituts on es premora la capacitat de desigualtat decisió de la dona sobre el seu cos oferint una educació afectiva o sexual oberta i sense prejudicis denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d'aquesta reforma que pateixen les dones figarenques oferir suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre aquesta reforma en la seva pràctica diària i donar suport a les accions que diferents entitats municipals puguin dur a terme en contra d'aquesta reforma de la llei d'avortament només vull fer constar que el l'any passat diré que el mes de juny es va aprovar una, una moció aquí ple en què es, es rebutjava aquesta, aquesta reforma de llei el que passa és que la moció es quedava aquí i per això hem cregut oportú una que inclou doncs, una, una actuació activa per part del, de l'Ajuntament Molt bé uh, torna a intervencions Sí senyora Almeda Gràcies. El nostre grup del Partit Popular no hi donarà suport aquesta moció i bé, això s'ha de dir que encara no està aprovada, això és aquesta, aquesta llei, o sigui que encara poden haver alguna, mod alguna modificació, dic, espero que no n'hi hagi, de tota manera. I bé, bueno, sí que volia dir, a veure, en aquí tots, tots els grups, no? almenys vostès, varen aprovar doncs, bueno, tot el tema de, del sí, sense animals, a la Generalitat també han aprovat. I jo penso, no sé com ho veuen vostès, no?, vull dir, els sitos animals perquè els hi sembla que, bueno, doncs que, que no estan prou bé, a llavors això els hi sembla prou correcte vostès a la, la, la, la o l'assassinat d'unes persones, no? Llavors el senyor Pere Giró també que dia que vàrem parlar del tema de, de les colònies del gats té tema va dir, bueno, és que no es pot fer res més llavors que els matem, dic, no, no, dins un guard, no? jo mai diria que es matés un gat, però vull dir que dius, bueno, fas aquestes convergències i dius, bueno, llavors un, un, una persona, un bebè, un, un fetus llavors sí, aquí són so si sembla a vostès que sigui sí, en canvi tot l'altre, doncs bueno, no? Llavors, bueno, jo per acabar només diria que, bueno, jo sóc mare, mare de família, mare de cinc fills, i realment és tan impressionant, i només de pensar que, que, bueno, que algú es vegi forçat a fer això, realment és molt trist, no? El ministre Gallardol ha dit que intentarà, doncs, bueno, amb la mesura del que es pugui, doncs, de, de bueno, de destinar més partides pressupostàries, és doncs perquè algú, bueno, per ajudar, no?, i donar suport a aquesta gent que realment no tingui mitjans no veuen obligats a fer això doncs, bueno que rebin tota l'ajuda i el suport no? així espero que, que així faci no? que així ho faci el meu partit i llavors res, per acabar, sí que m'agradaria acabar doncs eh, amb, una, amb una frase del papa francès que diu, que, provo que provoca horror solo en pensar en los niños que no podran ver nunca la luz víctimes de l'aborto fruto d'esta de cultura del descarte, gràcies En relació al grup municipal de, de Convergència Unió eh, donarem llibertat de vot ja que hi ha posicions diferents algunes que es queden amb l'aspecte formal del fet que és un projecte i altres que volen entrar al fons de la qüestió per tant donaríem llibertat de vot al grup Votaríem l'urgència en primer lloc s'ha de votar l'urgència, urgència entenc que s'aprova per unanimitat per ser-hi en dos a la, a la votació de, de la moció Vots a favor? Abstencions? Vots en contra Resultats, senyor secretari S'han més 20 vots eh, sense afirmatius, 4 negatius i cap a l'extensió Sí eh, es, Hi ha un torn d'explicació de vot La Senyor Toro, vol fer explicació del seu vot moltes gràcies, alcaldessa. Bé, començaré amb una afirmació de tipus personal. És, puc subscriure perfectament el contingut d'aquestes mocions, dic les dues que, que hi ha. Ara bé, sí que és cert que, tal com ha dit la senyora alcaldessa, que hi ha qüestions formals a tindre en compte i prefereixo llegir-vos el per què. En primer lloc, com a criteri general, el grup parlamentari Uh, en el que uh, hi ha el partit que uh, i jo i soc en particular uh, sempre deixa tramitar els abans projectes independentment del contingut com a norma de funcionament, en qualsevol negociació, en qualsevol moment en què entres eh, a parlar de qualsevol persona, la primera proposta que et posen a sobre de la taula és una proposta que s'entén que es pot eh, rebatre, millorar, modificar, treballar per arribar a un consens final, si és que aquest és possible. És un avantprojecte. Això significa que eh, s'ha obert aquest torn perquè els organismes pertinents, com és el Consell d'Estat, puguin emetre dictaments i informes que considerin adients sobre el contingut d'aquest avantprojecte. El govern pot tindre o no en compte aquests informes i dictaments i modificar el contingut de l'avantprojecte, abans de ser aprovat pel Consell de Ministres i, a al Congrés dels Diputats. És per aquest motiu que respectem aquesta iniciativa legislativa, esperant que el text que es presenti en el Congrés dels Diputats sigui... Eh, i eh, no ens pronunciem en relació amb aquest fons d'aquest projecte, que pot i ha de variar quan el Consell de Ministres aprovi el projecte de llei i ho remeti al Congrés dels Diputats a llavors serà el moment de pronunciar-se i presentar propostes de modificació per tant Eh, recordant també que el partit com a tal eh, Unió Democràtica ha defensat sempre eh, i defensa el dret a la vida per conseqüent la vida del no nascut també és un bé jurídic digne de protecció per aquest motiu posem l'èmfasi en la realització de polítiques preventives i informatives que evitin la interrupció voluntària de l'embaràs en la mesura del possible repeteixo que sí que és important tindre en compte que en qualsevol cas eh, des d'un punt de vista personal la dona com a tal és eh, la titular, és la persona, és qui té que prendre les decisions i que per tant la defensa de qualsevol projecte té que, té que anar en aquest sentit. No pot ser qualsevol gabinet, ni que sigui de metges, ni que sigui de qualsevol altre, que prengui decisions sense la voluntat d'aquella persona que és la que es veu afectada per un eh, tema tan sensible com aquest. Per tant, això ha provocat el fet que demanés a la senyora alcaldessa aquesta llibertat de vot i he votat amb aquesta consciència de que eh, aquest és un camí que per la via de negociació, per la via del treball parlamentari, s'ha de modificar-se d'aconseguir aquesta modificació d'aquest projecte de llei per permetre que siguin les dones, precisament les que puguin eh, ser les que decideixin sobre el seu propi cos. servirà per l'altra també. Senyor Almedo, sí, sí. Sí. Sí. sí. Només volia remarcar que aquí hi ha un punt, el, el punt cinquè, que diu impartir, impartir campanyes, bueno, ja, ja, ja l'han llegit tots, no? Llavors, vostès que estan d'acord amb això, doncs que s'imparteixen campanyes, escoles, instituts, vull dir, jo crec que des tindran que fer a haver. Eh, com ho veu en vostès aquest punt, no? Dir, veure, no serà des dels ajuntaments ni des de ningú, no? que això eh, tindran potestat, vostès per, de, per decidir tot això. Jo crec que, que no, no. Ben, aquesta petició de la CUP que es manifesta en aquests punts a partir del, del tercer, entenc que és una voluntat de que des de les àrees competents de, de l'Ajuntament es portin a terme polítiques en aquest sentit no? o sigui, no entren en el detall concret de, de, de, de quin tipus de campanya s'ha de fer les escoles, aquests serveis es poden assumir perfectament, s'estan fent de fet des del servei d'informació i atenció a la dona, s'estan fent polítiques d'igualtat, s'estan fent serveis des de l'àrea de, de família, i per tant a, a dins aquesta afirmació concreta impartir campanyes, escoles, instituts, tot això, entra dins una política general que s'està fent ja en l'àrea d'igualtat i de família. Per tant, jo m'agafaria més a la voluntat que no realment a la mesura en concreta que sempre tenim temps a discutir-la en quan es facin pressupostos en concret o programes en concret. Vull dir que ara entrar a discutir si farem exactament una campanya o no la farem, en quins la farem. Entenc que és una voluntat que ens demanen i, i si putem a favor és perquè perquè hi estem d'acord en fer-la. en quin contingut la farem, això queda en els programes d'acció de, de l'àrea a discussió. Hi ha una segona moció en aquest sentit, presentada per el grup municipal socialista, que si bé són coincidents en quant al tema, eh, sí que en quan a, a la petició és molt més concreta i genèrica i en aquest sentit eh, té la paraula el senyor Pere Caselles. Sí, gràcies, senyora alcaldesa. Tal com he dit a Junta de Portaveus, no llegiré la de totalitat del, del redactat. nosaltres. Ni que tot acceptat es posem que arrel de la de la proposta, doncs que el Consell de Ministres va fer el 20 de desembre, doncs, sobre la modificació de l'anterior llei, es proveeix tot un seguit de regressions en definitiva fonamentalment a la capacitat de decidir de les dones i sobretot en el que és el canvi el passar de determinis a supòsits Aquest és el que s'explica i el, en el que el que partit dels socialistes de Catalunya i, i el Partit Socialista Obre Espanyol no estan d'acord. Dit això, el que nosaltres considerem és que la que hi ha vigent és una bona llei, és una llei que és constatat que ha reduït el nombre d'avortaments, és una llei doncs que ha possibilitat també que es fagin amb unes garanties que abans no existien i és una llei que va millorar molt la llei, doncs, la llei anterior que ja era producte del govern socialista, d'un govern socialista i una llei que en el seu moment també va ser molt discutida. Per tant, nosaltres senzillament el que demanem és que es mantingui la llei en els termes en els que està. I per tant,ací llegiréu només la part dispositiva per tot això proposem que el de l'Ajuntament de Figueres acordi demanar al Govern de l'Estat la retirada de la reforma de la llei orgànica 2 10 de 3 de març de Salut Sexual i Reproductiva i que es comuniqui aquest acord al president del Govern de l'Estat, al Ministeri de Justícia, al president de la Generalitat, al president del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya. Hi ha algun tort d'intervencions? o podem entendre per reproduïdes les intervencions que s'han fet en la moció del mateix tema? Per tant, aprovaríem l'urgència, entenc per unanimitat. Queda aprovada l'urgència. Passaríem a la votació de, de la moció. Vots Vots a favor. Vots en contra. Resultat, senyor secretari. Tenim 20 vots, 6 afirmatius, 4 negatius i cap abstenció. La quarta moció presentada pel grup municipal socialista en relació al darrer pronunciament judicial en matèria d'inversió lingüística de Catalunya. Senyor Casellas. Gràcies, senyora alcaldessa. Abans de llegir la moció permetim una, una breu, breu consideració política perquè al final la moció es manifesta en uns termes molt, molt tècnics, no? Miri, nosaltres som demòcrates i catalanistes, eh? Tenim un cartell de l'agrupació, deu fer 40 anys, que és aquell cartell, de 35? A la seu, fet per un reconegut cartellista, l Oviols, el pare del... Com curiositat, el pare del Raymond Oviols, que són socialistes i catalanistes per les mateixes raons, doncs aquesta és la qüestió des de l'esquerra volem defensar la nostra llengua i la nostra cultura a nosaltres ens trobaran, no ens trobaran fent polítiques irresponsables per un grapat de vots democràcia, respecte i construir no és veritat que el nostre país el castellà estigui discriminat és una qüestió política quants dels que som aquí hem fet tota l'educació en català i mira els que són de la meva generació quan parlem de la llengua vehicular jo només feia el català l'institut i a l'escola, no em feia cap d'altra i circumstàncies de la vida em van portar a fer la selectivitat amb l'espanyol i la vaig aprovar i bé, per tant, això que s'està dient no és cert Miri, respectem, respectem el que funciona i el que ens hem donat democràticament la llei d'immersió lingüística és una història d'èxit és una història de construir un país comú on tothom, ningú se senti discriminat i tot això en res per quatre vots i em sembla que tot plegat necessita una reflexió comuna profunda. I ara ens llegiràs una emoció que és ben curta. El grup Pere Casillas, en representació del municipal, manifesta davant la recent interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya feta pública el 27 de gener en contra del model de l'escola catalana volem expressar que no podem de cap manera alinear-nos amb aquells que volen de fer, fer de la llengua a l'escola un problema. No podem tolerar que s'utilitzi la llengua a l'escola com a pretext per fer campanyes polítiques que falten a la veritat. La immersió lingüística ha estat al llarg dels darrers 30 anys una ineficaç per afavorir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. El nostre sistema educatiu ha estat avalat per pedagogs aquí i de fora, però sobretot per resultats. Les dades objectives extretes de l'Evaluació General Diagnòstica de l'Institut d'Evaluació de del Ministeri d'Educació i Ciència baix el link, de l'any 2011 mostren que l'alumnat de quart de primària de Catalunya no és menys competent pel que fa al coneixement i de la llengua castellana que el d'altres comunitats autònomes monolingües. Concretament, els nostres estudiants es situaven a la meitat del rànquing i dintre de la mitjana estatal, 502 punts. Els mateixos resultats es repeteixen en les proves d'avaluació diagnòstica de segon d'ESO. És, per tant, evident, que els suposats arguments pedagògics que s'esgrimeixen per atacar el nostre sistema educatiu i la immersió lingüística no s'aguanten. Davant d'arguments basats en una visió esbiaixada a la realitat per mala festa o de mires o ignorància, nosaltres volem insistir en la lògica esclatant dels fets i defensar una vegada més la validesa i la vigència de la immersió lingüística als nostres centres educatius, perquè no volem ni podem renunciar a una eina que ha estat capdalt per a l'educació social i que ha favorit al llarg de tots aquests anys la igualtat d'oportunitats. Per tot això, Proposem, primer, demanar al Govern de Catalunya que emprengui totes les accions possibles per a preservar el model d'immersió lingüística que ha estat vigent a Catalunya fins ara. I, segon, remeta les cinc escoles afectades per la interlocutòria del el suport de l'Ajuntament de Figueres al seu actual pla d'estudis i la seva trajectòria lingüística. I, tercer, fer servir al Ministeri d'Educació el desgrat i la consternació de l'Ajuntament de Figueres davant la política d'agressió de la llengua catalana que està impulsant a Catalunya. Sí. d'intervencions són de font. Gràcies. Només he constatat que um, la la cuita intenció de, de presentar una, una esmena per afegir un, un parell de punts en el, a la moció demanàvem que eh, un punt demanés la, al govern de Catalunya que es desobeís la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per altra banda que es manifestés el suport de l'Ajuntament a les comunitats educatives, als centres que decidissin desobeir eh, aquesta interlocutòria al eh, partit que proposava la moció que no ens hi acaba de semblar bé, en tot cas eh, no, no la presentarem però sí que volíem fer constar doncs, que, que era la nostra intenció. Molt bé, senyora Mata Senyor Borrego Gràcies sí, senyora presidenta, sí, senyor presidenta. Bé, no, no se presenten aquestes qüestions que diu el senyor Font però bé, realment aquí, eh, res de tot això que presenta el és realment demanar a un govern que desenvolueixi una resolució, resolució d'un tribunal Crec que el senyor Caselles com a advocat s'ho hauria que fer mirar realment té, té un respecte a les resolucions agradi o no de la justícia les famílies que demanen descoliditzar els seus fills en castellà només estan exercint un dret que és de un ensenyament bilingüe que no és l'ensenyament que nosaltres ens nosaltres ens ha un ensenyament trilingüe aquest que els fills dels dirigents socialistes i convergents ho poden portar en escoles privades nosaltres ho volia que això ho pogués fer tot públicament i gratuïtament. el que passa és clar Aquí això no interessa, només interessa doncs, no respectar una decisió. Crec que això, fa temps ja que es tenia que posar en marxa, ho hem deixat massa escampar, ja ha famílies que ja volien això i ara, doncs bé, si, la, si el Tribunal de Justícia i la de Catalunya eh, ha dictat aquesta sentència, doncs bé, jo crec que el govern ha de complir. A gràcia o no, per això està la justícia. Gràcies. Sí, per part del grup municipal de, de Convergència i Unió donarem suport en aquesta moció, no, no tant per la... Efectivament és una sentència i jo que sabeu que sóc legalista i les, i les sentències s'han de complir, sinó per al motiu que la provoca, no? perquè es qüestiona un model d'immersió lingüística que ha funcionat durant 30 anys i que ha funcionat bé en aquest país i que realment ens ha portat a la normalitat absoluta entre catalans i castellans i que ha permès, com deia el portaveu del, del grup municipal socialista de persones de, de la nostra edat de més de 40 anys ja que puguem rebre pràcticament totes les classes amb, amb, amb llengua vehicular catalana Catalana, i que això no, no ha impedit que no sàpiga castellà i que jo mateix ha fi, hagi fet oposicions i sigui professional d'un cos de fonamentalisme estatal examinant-me a Madrid, evidentment en, en castellà vull dir que aquesta normalitat absoluta que s'havia aconseguit eh, d'una manera natural amb un model d'immersió ha funcionat durant 30 anys realment és el que ara es posa en perill o, o, es, o es vol trencar i és aquest el, el motiu pel qual ens hi volem oposar i no realment tant no, si es compleix o no es compleix una sentència sinó en quins motius en quines causes la, la, la provoquen per tant el grup serà de, el, el grup convergent de Convergència i Unió votarà a favor d'aquesta moció Sí, sí, gràcies al suport del grup de Convergència i Unió i també a la CUP Senyor Barrego, no, jo no demano que si incompleixi res fixi's, jo l'únic que demano és que es, es preservi que el govern de Catalunya faci les accions possibles per preservar el model d'immersió lingüística això passa per posar recursos i passa per ser bevijerant en tots els instruments legals possibles no pas per altra cosa comunicar Bé, a menys que no ens afecti la llei aquesta de seguretat ciutadana, comunicar al Ministeri d'Educació de, que el nostre desgrat per el que està passant no em sembla que sigui cridar a cap revolta, senyor Borrego. En fi, simplement que estem dient és que el que s'ha fet fins ara està bé que s'ha de continuar fent així. I senyor Font, avui és allò de imperatiu legal a mi sí que m'agradaria realment acollir les seves el que vostè ens estava dient però estem en un estat de dret alguns ens ho de creure i no podem, no podem canviar de banda no podem canviar de banda les coses s'han de fer amb la llei a la mà com puguem la canviarem aquesta llei per tant ja li dic m'agradaria acceptar-li però per imperatiu legal doncs no, no ho faig gràcies tercer dia votació votació de l'urgència S'aprova per la una unanimitat. Cal votar l'argència? Doncs passaríem a la votació de, de la moció. Vots a favor? Vots en contra. Resultat, senyor secretari. Són només 20 vots, 17 argumentatius, 3 negatius i cap abstenció. Passaríem a una següent moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Moció de suport al manifest per la dignitat democràtica davant la banalització del nazisme. Té la paraula la senyora Mireia Mata. Gràcies senyora alcaldessa. Aquesta és una que presentem que ha estat impulsada per la Fundació Catalana Fons, l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans i la Comissió per la Divinitat i que consta amb el suport de 23 entitats que crec que no cal llegir. La moció no és massa llarga, està vinculada a un manifest per tant, si m'ho permeten, no ho permet, llegiré i diu, darrere de ells s'està incrementant el nombre de gravetat dels atacs verbals de caràcter agressiu, pocsatori i ofensiu contra ciutadanes i ciutadans de Catalunya contra el poble català, contra catalanes i contra les nostres dirigents polítics. Se'ns acusa de racistes, feixistes i fins i nazis i hitlerians pel fet d'espirar la sobrevul·línia de la nostra nació. La imunició de la policia, del Ministeri Fiscal i de les administracions públiques afavoreix l'augment d'aquestes acusacions i declaracions i fomenta el discurs de l'odi, de la xenofòbia i la confrontació entre els pobles. Aquesta passivitat està durant en una situació en què ja s'han donat sinals d'accions violentes i d'intolerància com l'ataca a la llareria de l'Enquerna de Madrid el 11 de setembre, mentre que la impunitat ha facilitat la creació d'un clima prima en què es demonitza l'exercici per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya dels seus drets nacionals. En definitiva, cal actuar contra la incitació a l'odi. La modernització de, de l'ús del terme nazi és vexant per a qualsevol ciutadà i especialment per a les milions, milions de víctimes dels terribles crims de l'olocau el jueu, d'esprogreixen gitanos i d'altres col·lectius, entre ells molts catalans durant règim nacional socialista. I ho quan s'equiparen els catalans amb nazis i seguidors de Hitler. Per tot això, les entitats signants, defensores dels drets humans, de la convivència entre els pobles, de la tolerància i de la cultura, ens hem benit amb l'objectiu de denunciar aquesta situació de davant d'opinió pública i dels organismes estatals i internacionals. Ens comprometem a actuar d'endavant de conjuntament amb totes les eines del, de del sistema democràtic en encertar accions judicials en defensa de la ciutadania, donant suport a les particulars, entitats i col·lectius d'arreu dels països catalans afectats per, per aquestes mostres d'odi i menyspreu. Instimular les institucions públiques a donar suport a les nostres demandes. I per això proposem l'aprovació del següent aport. Acord. Primer expressar el suport del Con consistori de Fis aquest manifest i segon fer arribar aquest acord el Ple a, de Ple a les entitats actherries al conveni al eh, Conve. Torn d'intervencions. No hi ha intervencions, senyor Caselles. Sí, nosaltres hi votarem a favor, senyora, senyora Mata. Ens fem, fem nostra aquesta moció, són múltiples les intervencions d'aquest grup municipal, a ple i les consideracions públiques que hem fet eh, denunciant aquesta situació. Mireu, nosaltres ens fa malgròs que els que ens acusen de feixistes per defensar el que nosaltres volem pel nostre país, sigui quin sigui, siguin els mateixos que no ens volen deixar votar, que volen amagar els números o que volen perpetuar una monarquia corrupta i caduca. No tenim cap dubte que a Espanya hi ha molts i moltes demòcrates que condemnen aquestes actituds que provenen de persones que tenen responsabilitats del govern o que han tingut, com l'expresident de les Corts Bona o la Miqui Barra, per parlar de casa meu, que són un pèssim exemple. En definitiva, el senyora Mata, nosaltres totalment d'acord amb aquesta moció. Soy Borrego. Gràcies, senyor Presidente. Nosaltres ens tindrem en aquesta moció. A veure, eh, no puc estar d'acord amb la senyora Mata quan parla de passivitat eh, per part del govern. El govern Espanya ja ha en el Còdic Penal eh, diverses, eh, diverses qüestions sobre el rebuig radical a tots els actes d'incitació, la discriminació i la violència. Eh, a més vostè parla de l'atac a la llibreria de carna eh, he de recordar-li que segurament potser mai un govern havia de seguir actuat contra, aquesta, contra aquest acte, però a més a més l'endemà en mateix eh, a petició del grup popular al Congrés de Diputats va fer un acte de ruig i això no s'havia aprofit mai, va ser taxant l'actuació va ser en castellà perquè sigui tajante i això no es pot discutir de cap de les maneres de cap de les maneres eh, escolti'm, això de racista feixista, continuadors, nosaltres estem cansats que ens ho diguin cansats, escolti, cansats per això no faig mocions jo no faig mocions perquè es diguin això i a veure des d'aquest grup, des, des de que es un partit que està en contra de qualsevol excitació, lòria, la discriminació, la violència però de qualsevol règim autoritari per vegades que hi ha regidors autoritaris que cauen una mica més bé el comunisme tí, encara tenim Cuba i Corea del Nord sota el, el llogó comunista i aquí no fan vostès com moció en contra d'aquest règim i, bueno, el senyor Casellas, escolti'm, a veure, Partit Socialista, de moment, jo crec que no cap dels seus dirigents ha fet eh, cap crida a favor de la república, només aquesta monarquia corrupta, no sé si vostè era regidor en aquell moment, però va haver-hi un alcalde socialista que li va donar la medalla d'or del rei. Per tant, escolti'm, en aquell moment, eh, no sé si vostè no era, però, bueno... O era un alcalde socialista per tant eh, crec que, que, que mediem les paraules i més vinguem d'un partit com vostès, gràcies Sí, senyor Toro bueno, vol, vol replicar doncs eh, dret a rèplica senyora Mata Gràcies senyor alcaldessa eh, Senyor Barrigo, si nosaltres estiguessim a Alemanya eh, no, jo no hauria de presentar aquesta moció perquè, diguéssim, invocar el nazisme en va eh, és, no, no és que sigui desagradable és que a més a més es penat per la llei Miri, si vostè no li agrada que li diguin nazi ni feixista i a mi no m'agrada que ni que m'ho diguin a mi ni que li diguin en Pere, ni que li diguin en Joan ni a ningú, jo crec que el millor que poden fer és votar a favor d'aquesta moció Gràcies senyor Vicente, no, escolti, és que, no, és que ara ja és com a Alemanya, això ja està inclòs dintre Codi Penal i gràcies al Partit Popular, fins, llavors, no, fins ara no ho era, però el Partit Popular ha inclòs aquesta d'això, per tant si vostès consideren que qualsevol persona, qualsevol mitjà tracta d'anar-hi a un dirigent de vostès, escolti, és molt fàcil, vagin un jutjat i el denuncien. Ara, el Codi Penal, gràcies al Partit Popular, els hi donen la possibilitat. Gràcies. A per part del grup municipal de Convergència i Unió, el Toro. Sí, moltes gràcies a la La banalització del nazisme és greu. Si us llegiu una miqueta el que va ser aquella etapa de la història és algo tan brutal que eh, s'acura eh, qualsevol tentació de no tindre un profund respecte per pels principis democràtics. En aquella etapa van, van haver-hi eh, desenes de milions de morts eh, precisament per aquesta manca absoluta de respecte per la democràcia. Per tant, des de Convergència i Unió, el nostre és un compromís radical amb els principis democràtics, amb el diàleg, amb el fet de que eh, els uns i els altres ens hem d'entendre, ens hem de sentar les mateixes taules per a discutir i per a parlar i per a, a arribar a punts d'acord. En aquest sentit, entenem que aquesta és una moció que el que promou és precisament la millora d'aquesta relació democràtica i el rebuig de qualsevol actitud que no la tingui en compte i per això la votarem a favor. Doncs passaríem a la votació de l'urgència de la moció aprovada per unanimitat la urgència, votació de, de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultats, ser el secretari sisplau. Serra més 20 vots divisats eliminatius que han negatuités al consell. Percebíem una següent moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre l'operació policial contra centre social Canvies i la detenció de sis joves antifeixistes. Té la paraula el senyor Joan Font. Sí, és una moció molt curta. Diu, eh, el passat dia 29 de gener un impressionant desplegament policial va bloquejar en bona mesura el barri el Barcelona i al barri de Sants i va servir per escorcollar el conegut centre social Canvies. El dia abans havien estat detinguts per la realitat d'informació dels Mossos d'Esquadra a diverses poblacions, sis joves antifeixistes. Un d'ells, en Fèlix, amb i família a Vilajuïga. Les acusacions de remunta en el passat 12 d'octubre del 2013, quan els grups ultras d'autors de l'11 de setembre al de Cultural Blanquerna a la seu de la Generalitat de Madrid van convocar a Barcelona una manifestació de clara apologia al feixisme i contra els drets col·lectius del poble català, tan discursivament com simbòlica. Els mateixos autors del fet de Blanquerna van ser-hi presents, fins i tot fent declaracions i reivindicant aquella acció. Ara, els joves detinguts són acusats de que alguns reconeguts militants d'organitzacions d'ulta dreta que van assistir a aquella manifestació dins un pla suposadament organitzat i executat des de Can Vies. Per a tot això, aproposem al pla de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Mostrar la preocupació per la desproporció entre les actuacions policials i judicials cap als joves antifeixistes. Una desproporció que contrasta amb una certa permissibilitat legal i una banalització mediàtica de les creixents agressions ultradetranes com l'esmentada acció d'una mediada a Madrid. 2. Mostrar la preocupació per l'afectació d'aquesta operació judicial que pel centre social canvies de la trajectòria de la vida veïnària associativa del barri de Sants, denunciada recentment per teixit associatiu i la propia associació veïns d'aquest barri. Sota aquest desplegament que, to que topa amb la pervivència legal d'un centre social durant més de 15 anys i preocupa que s'hagi pogut aportar aquesta operació per aconseguir un desallotjament que fins ara ha estat impossible. El punt tercer també hem de citar la Junta de la Porta de deus que el, que el deixaríem fora Y el último punto es hacer llegar a estos acuerdos la Consejería de la Interior de la Generalitat de Cataluña, el juez Dombrudinau de Barcelona y la Dirección General de los Mossos de Esquadra y el Consejo General del Poder Judicial. Tornos de intervenciones. Señor Borrego gràcies. Diste ci presidenta. Ja penso que potrem no a l'urgència i, i a aquesta moció, ja que creiem que ja que creiem que, bueno, és que no té és que mocions, també que que en la ciutat de Figueres no s'ha absolutament res a veure, però bueno, si és encara algun noi de Figueres, pues doncs que bueno, és que si és de Vila doncs, bueno, que es tracta que l'ajuntament de Vila Juiga. Però en Figueres no té que fer tot res, a part de que, bueno, ja ha entrat en tant res, aquí se parla del tema de, de l'atac del dia de la dia i és el mateix que ha dit la senyora Mata el mateix, va ser tatsant l'atitud del govern a més, hi ha que hi ha un respecte a l'actuació judicial, a la s'agradi no demà puc a fer el diari i hi ha que no m'agradi i, i la próxima moció o el próxima ple, doncs, pues, pues, també una moció no podem estar presentar mocions perquè no ens agraïn les coses cases, que aquest cas, s'ha de respectar, hi ha una direcció judicial bé, sumament deus tombar si aquests si personatges de l'estat dret han posat una denúncia pues, la justícia ha d'actuar, no la justícia, la justícia la figura de la justícia és una figura que és cega i per tant no mida si és d'extrema estona o d'extrema guerra per tant, si la justícia ha d'actuar hem de deixar actuar la justícia moltes gràcies senyor sí, Font molt curt és, precisament el, el el, una de les coses principals que ha de fer és que, eh, tot i ser cega i anar amb els ulls envanats a les justícies, a vegades li penja una mica la vena i s'hi veu més d'un cosat que a l'altre. Una de les coses que, que, que manifestem aquí és la, la preocupació de la desproporció. Eh, sí que és cert que després dels fets de l'Enquerna i del, del gran eh, renou social que hi, ha, hi va haver algunes detencions, aquí estem parlant que no hi ha un noi en presó provisional eh, sense, sense possibilitat de fiança. Sí, per part del grup municipal de, de Convergència i Unió, en tot cas, la, com hem manifestat en Junta de Portaveus, la nostra posició seria d'abstenció, bàsicament per, per manca d'informació. És a dir, que si, aquí, aquí s'explica una sèrie de fets dels quals no dubtem de, de la seva existència, evidentment, i del fet que hi ha un noi a la presó, això és veritat, però sí que ens agradaria contrastar una mica més o per què, com, ens falta informació en aquest sentit i no volem imposar en si, però tampoc volem votar així a cegues a, a, a, com amb un xec realment faria falta saber aquesta actuació policial, aquesta actuació judicial, realment quins fets van passar, per, per, per tant la nostra posició serà d'abstenció. Doncs passaríem a la votació, si no hi ha més intervencions. Votació de l'urgència. S'agrada per unanimitat. Perdó, votem l'urgència, doncs. Vots a favor d'incorporar per urgència. Vots en contra. Quedaria aprovada aquesta urgència. Passaríem a votar la moció. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Resultat, senyor secretari. S'han de més 20 vots, eh, 6 afirmatius, 3 negatius i 11 extensius. Passaríem a l'última moció. Ai, perdó, senyor Borrego. Gràcies, sí, senyor presidenta. Passaríem un torn d'explicació de vot perquè, eh, realment, la seva actuació és patètica. Si volien votar, de favor, i ja està. Però, se és... Patètic i de coars. Gràcies. No vos rego el torn d'explicació de vot és per explicar el seu vot, no, no el dels de, no, no, no, no dels altres. Explico-lo que vull i ja està. I Entonces, doncs, he clar, no no em, em sembla correcte, sortitut, però bueno, vostè... Vull i coarta. Doncs... Pestant que vostès tinguin aquesta opció. Eh? Uh, senyor, uh, passaríem a la següent moció. Moció institucional a favor del dret a decidir del poble de Catalunya presentada conjuntament pels usos polítics de Convergència i Unió del PSC i d'Esquerra Republicana. Té la paraula la senyora Mireia Mata. Gràcies, senyor alcaldessa, però si m'ho permet, la primera cosa que faré serà esmenar-la perquè jo crec que aquí serà la justícia afegir l'AMC a l'iniciativa eh, i espero que també, doncs, eh, també la CUP, club... no? Bé, perdó, perdó però... jo en, en Junta de Portaveus en havia entès que, els, que iniciativa hi votaria a favor però no, no, no havíem entès que la subscrivia, però no, no, no hi ha cap problema. Eh? No. Eh? No. Hem dit que si, a la, si a, la, a la Diputació no hi érem és perquè no representació a la Diputació i per tant no hi podríem ser de cap manera però estic segur que la Diputació de Barcelona segur que a iniciativa s'afegeix a la realitat de la moció. En tot cas, hi volia, volia incorporar una petita cosa perquè al final hi votaria igualment però vull dir que sí que és això que ho votaria igualment però que no, no havíem entès que la, que la, que la, sí. que la presentava també sí, sí, sí. i el senyor Greta Cos també, doncs, doncs rectifico moció institucional a favor del dret de decidir del poble de Catalunya presentada pels municipals iniciativa d'iniciativa de, d'AMC, eh, d'Esquerra, de Ciu i de, i de PSC senyora Mata té la, té la paraula Gràcies, a és un altre cop. Uh, bé, ara encara comencem més bé. Bé, la història de, que, de la presentació d'aquesta moció és, uh, uh, és la, la, la presentació d'una moció que és de l'Assemblea de Municipis de, per la Independència, que és una assemblea que està formada per ajuntaments doncs, de la Convertència Unió, ajuntaments de, del Partit Socialista, ajuntaments de la CUP i ajuntaments d'Iniciativa. Era una moció que ara us llegiré que és una moció molt neutra. Uh, en qualsevol cas, aquesta era una primera, una primera versió de moció perquè, doncs, petició del seu grup senyor Alcaldessa, i també a petició del grup dels socialistes doncs hem acabat pactant que aprovaríem la moció que tot just, eh, avui fa una setmana es va aprovar la Diputació de Girona i per què hem decidit pactar aquesta moció? Perquè és la que agrada més Esquerra Republicana? No. Perquè és la que agrada més doncs, Convergència o Iniciativa o PSC? No. Perquè és el mínim comú denominador que en aquests moments doncs, històrics i crucials doncs, de, de, de, de la història del nostre país és el que hem de fer, és anar a buscar el mínim comú denominador i no l'emoció que a mi m'agradaria més o la que demostra davant la meva parròquia que jo sóc més eh, d'esquerres, més independentista o més moderat que, que ningú altre. Per tant, jo agraeixo molt als grups que, que, que heu fet la proposta igual que agraeixo els grups que no trobem-nos estrictament doncs, còmodes amb aquest reventat doncs, l'acabem acabem provant, perquè l'única manera que arribarem més lluny i ara estem a les portes d'arribar més lluny doncs, és fent aquests esforços de, de consens. La emoció que pràcticament és un telegrama doncs, diu així. Davant de l'anunci del convocatòria d'una consulta per tal que el poble de Catalunya pugui decidir la seva relació amb la resta d'Espanya, els grups polítics d'estiu, PSC, Esquerra a MSC iniciativa Segur que no, Joan, la CUP? Seguríssim que no. Molt lamentable. Presents a l'Ajuntament de Figueres manifestem que 1. Valorem l'acord entre una majoria de les forces polítiques al Parlament de Catalunya de la voluntat de fer possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya pugui decidir de manera lliure i democràtica el seu futur col·lectiu. 2. El nostre compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya Representants nos a gícans del poble català per tal que aquesta consulta sigui possible. 3. Demanem que el Govern Central i la Generalitat de Catalunya busquin el diàleg i el pacte per tal de fer possible una consulta acordada i en el marc de la legalitat i quart, la nostra crida a la, la ciutadania perquè participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic de ser el seu destí Senyor Fan Sí, més enllà del, del comentari sobre la nostra posició és lamentable o no em entenc que no va sorprendre ningú la CUP mai no ha estat per anar a, a negociar la nostra sobirania amb Madrid com, com sí que sembla que estan, que estan vostès la, la primera proposta que ens van passar d'aquesta moció no tenia aquest, aquest punt 3 nosaltres estàvem disposats a, a, a compartir el, el seu anunciat em volíem presentar-hi un punt que, que instés al govern de la Generalitat i al Parlament a realitzar el referèndum tant si havia acord amb Madrid com si no havia acord amb Madrid ja se'ns ha dit doncs que, aquest, que aquesta que aquesta esmena que volem presentar no era benvinguda um, un cop hem vist la moció definitiva hem pensat en una, altra, en una altra una altra esmena que digues que, um, um, que si han el vot que si en cas de que no hi acord al final se calia fent la consulta també ens han dit que no um, la petició que fem com a, com a CUP, ja que compartim evidentment doncs la, el, el, el concepte del dret decidir, és eh, fer una votació per, per punts per poder no votar a favor del, del punt no, número 3. Torno a intervencions. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció... Eh, veure, jo primer de tot dir que espero que vostès demanen que, que respectem la decisió del Parlament espero que respectin vostès la decisió del Congrés de Diputats com suposarà la resposta que serà serà és que no, no es dona autorització per tant des del Partit Popular sempre estem a favor de les consultes mentre siguin legals una consulta que és il·legal com suposat, no, pot, no pot tenir el nostre suport demanem proposo que el tindran, que com un dia que sigui que no, doncs pues, tot això s'acabi i continuem treballant per treure aquest, aquest país, sigui Catalunya, sigui Espanya però treurem de la crisi tots junts. Gràcies. Senyora Mata. Bé, eh, senyor Font, sí, jo ho trobo lamentable perquè jo ho lamento molt, molt, moltíssim. Jo ho lamento. Jo no puc fer altra cosa. massa sap molt greu i me dol. En l'esforç, diguéssim, d'anar a buscar el consens màxim, resulta que perdem un dels socis doncs, amb els quals hi comptàvem fermament. I això és com... No? Bueno, qui, més, qui, més la, qui més et vol que et faci el salt és l'amica en qui més confies. Però escolteu, és igual, i ja, ja ens hi acabarem trobant, no, no em preocupa. Perquè fa el comentari el senyor Borrego. Eh, sí, sí, parlem dos idiomes diferents, el de la i no parlo el català i el castellà per descomptat, el de la legalitat i el de la legitimitat. En aquest moment nosaltres estem amb una legalitat espanyola, però nosaltres juguem amb la legitimitat de Catalunya com a, com a subjecte polític. Per tant, nosaltres el que esperem eh, doncs és que aquesta, que aquesta legitimitat que tenim un dia se'ns regonegui també com a, com a legalitat. Eh, els catalans penso que no tenim cap altre marc de decisió del nostre estic més enllà de les fronteres de, del nostre país i en en aquest cas, a més a més, haurà de ser estrictament al principat. Per tant, parlarem doncs, de quina és la seva legalitat i quina és la nostra legitimitat i segurment ho ja constato Així és com amb, amb els companys de la CUP, C sí que ens entendrem, amb vostès segurament no ens, no, no ens acabarem entenent. Senyor Borrego? Sí, no, només una petita sensació. Jo que els comentaris me'n fan servir és que els catalans volem... Bé, els catalans també volem, també són, també són catalans. Per tant, també tots són catalans. No, no s'agafin no vostès el carnet de catalanitat. Això ho repartia fa molt de temps aquests senyors. Ara, si us plau siguem tots igual. Senitors, si us plau. Sí, motor de Catalunya. Bé, està clar, nosaltres subscriptim a, a aquesta moció i eh, jo el demanaria és a fer un exercici abstraure de abstraure'ns eh, de la possibilitat que pugui ser el dia després d'aquest de, eh, eh, consulta que es vol fer un exercici de eh, radical democràcia de poder debatre de poder eh, parlar de poder sentar-se en un lloc i eh, parlar de tots els temes que puguin haver-hi eh, i permetre que eh, el conjunt de les persones que viuen aquí a Catalunya diguin el que pensen sobre el que els hi sembla que tenen que dir aquest és un exercici de democràcia el fet de que hi hagi una actitud per part del govern de l'Estat de rebutjar la possibilitat de qualsevol mena que es produeixi el que està generant aquí és insatisfacció i aquesta insatisfacció genera altres sentiments clarament que s'han vist reflectits al llarg de tots aquests ultramarits mesos i anys. Per tant, sortim des d'aquell moment inicial en el que exercim una legalitat malantesa, que és la sentència de l'Estatut, per part de, quan un estatut que havia estat refrendat per al Parlament, eh, que havia seguit tot el seu procés democràtic i eh, es veu com està coartat com eh, s'emputa com es trenca a partir d'aquell moment es produeix una sensació de que escolta, això ha arribat a un límit Bueno, els hi toca a vostès i toca amb el Go de Madrid el posar les bases per a dir eh, si volen, realment, eh, no s'ha acabat, estem i eh, podem debatre i podem parlar de coses. però els hi toca a vostès. de moment mentre la gent d'aquí a Catalunya té la necessitat de poder eh, dir la seva en un moment tan concret com aquest que serà el 9 de novembre i per això eh, apuiem i subscrivim aquesta moció Bé, votaríem l'urgència de la moció Vots a favor de l'urgència Vots en contra Queda aprovada l'urgència, per tant, passaríem a la votació de, de la moció. Vots a favor de la moció? Perdó, el senyor Font. Sí, he demanat de, de, de que es votés el punt tercer a part del, dels altres. Val, per tant, votaríem cada punt separadament. Un, dos, Val, doncs fem-ho dos, senyora Mata. Senyor Alcaldessa, a mi m'agradaria recordar que aquesta és una moció institucional i no trobo pertinent que fem aquests cambalatges o l'Ajuntament de Figueres amb els grups que volen adherir-se que s'hi adereixin i els que no, que no s'hi Som la segona ciutat de les comarques gironines la, la, la demarcació ens mira, no fem tonteries, sisplau sinó la retiraria No, no és pel fet de fer tonteries o no però té raó, dir que havíem quedat d'acord amb què seria el mateix contingut que la moció Per tant, eh, votem-la conjuntament És... Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? resultat senyor secretari? Són només 5 vots, 6 afirmatius, 3 negatius i una abstenció. Molt bé, doncs hauríem acabat el punt de... Perdó, senyor Caselles. Sí, malgratament no, no he intervingut abans perquè trobo que tot s'ha defensat prou bé simplement per aclarir el, el vot a partit dels socialistes de Figueres amb tota la trajectòria que hem anat veient en aquesta sala de plena havia de votar a favor a això i ho ha fet convençut ho ha fet convençut amb l'exemple de que avui hem pogut arribar a aquest acord hem incorporat aquest, aquest punt tercer i per tant els pactes són bons i el país hem d'anar construint a base de pacte i per tant per això doncs hi hem, hi hem votat a favor i estic segur que aconseguirem fer-ho abans del 9 de novembre i després del 9 de novembre i encara hi afegiré una altra cosa les posicions eh, tan dures estan molt bé però sigui aquí o sigui a Madrid vindrà una altra majoria un altre dia. totes les enquestes ens ho diuen i tan gall són el Partit Socialista com el PP com quedarà una, tot absolutament disgregat i llavors si m'ho permeten serà el moment d'acordar el que faci falta i en allà estarem tots junts segur hi havia una altra explicació de vot ha veure un altre o ja veig doble passaríem al punt de prics i preguntes, eh? ben acabat els assumptes urgents Sí, el senyor Yecora vol respondre una, una pregunta pendent del, del, del ple passat és a dir, aquelles, aquelles preguntes que es van fer que no es van contestar d'immediat que es contesta que en el ple següent es contestaran el senyor Iècora tenia una pendent Sí, gràcies, senyor alcaldessa. És tal qual eh, vostè mateixa ho diu, és eh, una resposta que li dec al, al senyor Diego Borrego eh, quan expressava eh, en el prepassat la seva sensació subjectiva pròpia i o eh, rebuda de que Figueres ser una ciutat insegura i que aquesta és la sensació de, de molts ciutadans. Jo li deia que també un punt tingués dades concretes de, dels efectes delictius ocorreguts en el, en el passat any que a molt de gust ho posaria a, a el seu coneixement però em permeto la llibertat de no només posar el seu coneixement sinó també de totes les orelles que volem sentir la seva pregunta i la seva argumentació Els fets delictius en el període interanual de 2012 al 2013 a la ciutat Figueres s'han reduït els delictes que segurament són els que segurament són més sensibles als ciutadans són, que són els de patrimoni han experimentat una reducció concreta del 10.84% a més dins d'aquest capítol han, han experimentat descensos les següents tipologies delictives Robatori robatòria interior de vehicle menys 16% 0 .9%. Robatori furt d'ús de vehicle, menys 9.89%. Robatori violència i intimidació la típica estrabada, disminució d'un 41.28%. Robatori amb violència i intimidació a establiment comercial, disminució d'un 33.33%. Robatori establiment comercial, disminució d'un 39.80%. Sí que cerca una cosa que ha augmentat, neu, no. un 70 a 40 a 45%. Però és una ironia. I és es que aquestomen és eh l'increment dos de delictes contra la salut pública, Però que no deixen de ser si un resultat, el un resultat clar, claríssim dels esforços policials nostres també, nosos de escuadra, en perseguir determinades actituds i determinats cultius absolutament illegals. En cuanto al sentimiento que es pot tenir d per part dels barris de la orfandad por parte de los barrios en cuanto a la actuación de la Guardia Urbana, tengo aquí un resumen que, con permiso de la Presidenta, le traslado del que ha la Guardia Urbana a los barrios de l'oest en el de curso del año 2013. Del dia 17 al 19 d'abril, un dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra contra el cultiu massiu de plantes de marihuana amb el resultat de 5 detinguts amb el comís de 3.000 plantes de marihuana amb un pes de 11 quilos. Del 22 d'agost al, al 22 de setembre, per part de la Guardia Urbana, un torn fix, una franja horària de tarda i nit, amb el resultat de més de 148 actuacions entre penals i administratives. Durante el mes de octubre, por las tardes, por parte de la Guardia Urbana, un patrullaje de proximidad centrado en Juncaria por Bosch. El 20 de novembro, un comis de una plantas de marihuana por parte de la Guardia Urbana en un domicilio del Colobret, amb una persona detinguda. El 22 de novembre, un comís de 335 plantes de marihuana per part de Guàrdia Urbana en un domicí del carrer Mondari. Del 1 al 24 de novembre del 2013, un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana durant les 24 hores del dia centrat en el barri de Sant Joan i Colobret. Al 5 de desembre, un dispositiu conjunt Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en els barris de Sant Joan i Colobret Y es si el que se aprofita para actualizar el padrón. Un comis en aquel día de 2.152 plantas de marihuana y 7 personas imputadas. El 19 de noviembre un comis de 814 plantas de marihuana por parte de Mossos de en dos domicilios del carrer Ramón y Cajal, con detención de tres personas. Si todos los barrios pudiesen laudir una presencia policial de esta intensidad, seguramente todos irían más contentos. Però fem el que podem i entenem de que no és suficient de què hem de continuar, però entenguin de que aquestes xifres són absolutament objectives, no són subjectives i parlen de l'esforç repeteixo de la barrde urbana es és a dir, de l'Ajuntament de Figueres de cares al màxim de classificació d'aquests barris. Gràcies, gràcies, senyora presidenta. Gràcies a la votació del seu, jo crec, bé, totalment en part d'innecessària perquè l'endemà o a dos dies ja ha sortit les mitjans de comunicació totes aquestes dades que vostè m'ha acabat de donar. Vull dir, jo envido la premsa i m'informo abans del que vostè m'ha dit, perquè clar, això m'ho podia haver enviat l'endemà per escrit. Igual que ja l'aviso, no l'hi vull dir, però ja l'hi comento, fa unes setmanes he fet una pregunta a Guàrdia Urbana sobre la constitució de la ciutat i estigui espant la resposta per escrit no sé, si no té consència pues ja, ja li li reclamo eh, des de que sou regidor fa mm, 6 anys, m'assembla que els tants percentatges, si no m'equivocaré el un acte costa, va baixant cada any i si va baixant cada any però arribar un dia que no hi haurà Clar, si cada any va baixant, va baixant, va baixant però n'hi haurà, per tant les dades les posem entre cometes mm, vostè parla de patrulatges, patrulatges de possibilitat, això està molt bé, és molt maco és guàrdia de barri? No la guàrdia Urbana no té ni intenció de fer la Guàrdia de Barri. Per tant, la sensació és quan els adonem veïns, parlem amb els veïns i ens expliquen. Ens escoltem. I és el que es reflecteix. Això és el que nosaltres, el que nosaltres escoltem, el veí. Per molt, les dades estan molt bé. Però les dades, escolti, si la turba va baixant cada any, hi haurà dia que no hi haurà. Si la llifonça va baixant, hi haurà un dia que no hi haurà. Podem deixar les portes obertes. Això de sap que això no és així les situacions aquestes tipus ogeos, si sí, està molt bé plantes, demà aniran i entregaran més plantes això és continu segurament el, van dir que havien enganxat la llum al, al, al, torna a estar la llum enganxada això és que el, anem al barri i tornem a sentir La mateixa, vostè diu, ojalà tots els barris tinguessin aquesta presència bueno, segurament aquesta gent del barri no el vorrien tenir la gent de la barri del oest no volia tenir això, perquè vol dir que no la necessiten, com hi ha altres barris. Per tant, si la tenen, és perquè hi ha la inseguretat. Gràcies. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gràcies, senyora presidenta. A veure, dues coses. Una, molt ràpida, eh, l'informe que, que vostè demanava sobre la prostitució de la ciutat. Me consta que si no ha rebut estarà a punt de rebre-lo perquè jo mateix he vist, perquè se m'ha ensenyat l'informe que, que a elaborat la Guardia Urbana, jo he anat el vist i plau de manera que estarà a punt de, de rebre-lo. Miri, ja ha hagut dit... Al terreny que jo m'esperava que vindria és per això que avui he vingut sobrecarregat de papers vostè s'ha demostrat i s'ha demostrat per activa i per passiva tantes vegades com ha tingut oportunitat que la nostra credibilitat és zero no tinc cap interès en guanyar-me ni assís de credibilitat per percebar cap interès, sí que tinc interès en que la resta de presents n'escoltin i arribin a les seves conclusions vostè ens diu ens moltes vegades, i ens tornen a repetir aquí el que li diuen els veïns d'aquells barris. Sabeu que és això? Ja sé que, que està dubtant, inclús, la tasca de la policia, això és molt clòs, sí? és molt greu. Vostès estaria dintre que les estadístiques, a veure si es pensa que aquesta estadístiques no les he inventat jo. Això que tinc aquí a la mà són informes del, del sergent eh, de la unitat de policia comunitària a eh, fruit de les entrevistes amb presidents i membres d'associacions de veïns i director de centres d'ensenyament i persones significades. Del 17 de desembre, que és el primer que tinc, fins al 30 de gener, És a dir, aquest cací-cací que acaba de sortir del forn seré molt breu perquè no, no, no, ens ho moriríem aquí de, de, de vells llegint eh, tota, tota la història que hi ha aquí escrita el director de Vies, Alessandra de Orofeu li explica al sergent que està molt content de la feina feta per part de la Guarta Urbana tinc un informe de l'Associació de Penys de la Marca del per cert que el seu president està aquí i m'imagino que podrà servir de notari les grans problemàtiques que ens expliquen sobretot és que hi ha una senyora que explica que els nens, els joves, quan surten del col·legi juguen a pilota. El president, el senyor Ruiz, explica la guarda urbana d'uns robatoris que, evidentment, un d'ells era el Guany Pales i l'altre era a darrere del, del col·legi Michel de de Pagès que portaven el tema de eh, Mossos d'Esquadra. Parla també una sensació, perquè és una sensació que té que té el president de la associació de veïns de la Barca de Damm de que es veuen més vegades Mossos d'Esquadra que Guàrdia Urbana no és cert nosaltres sabem quantes vegades anem i sabem quantes vegades van els Mossos més associació de veïns de l'exemple ens diuen no tenen cap problemàtica d'importància al barri Juncaia per Bosch Paroles textuals. Ara hi ha molta tranquil·litat al barri. S'han acabat els furt de combustible als vehicles. Però bé, si resulta que la persona amb la que vostè parla i parla a la Guàrdia Urbana té dos discursos, aquesta és una altra història. Però per mi, una cosa que sím d'un sergent de la Guàrdia Urbana de Figueres té tota la credibilitat, tota. Expliquen que s'han acabat els usos de combustibles vehicles que tenen problemes de convivència amb la comunitat gitana però que ara hi a, a tots ens aconsegueix de que s'assís hi ha pau i tranquil·litat perquè es recullen abans, no? Barri del Colobret. Admeten que ara tot està molt tranquil. President de, sí, sí, sí, sí. de la Sociedad de Veïns de Les Viñas, senyor Micaela, respecte. Problemes de seguretat, el torn de en el intervenció temps. de la gent igual que li respecten a vostè. Precisem, perdó, el president, però reunió de presidents de l'associació de veïns de del parc. Problemàtiques greus no tenen cap. Reuniem el Canessa de Vilatenim. El barri està molt tranquil i no s'ha detectat cap problema de trepitxeu. I espero, espero que les següents, els següents informes que vagin vinguent vagin en aquesta línia. Gràcies. De sí, bon rigor. Gràcies, senyora presidenta. Miri, eh jo sap que quan fem una reunió, la reunió que fer el barri de l'Oest era pública nosaltres no ens més i deixem entrar tothom en aquestes reunions però hi havia vingut, hi havia sentit els veïns ho van sentir els, els mitjans de comunicació i ben bé que es fan fer refletxa jo no crec que aquests veïns, me'ls crec que bo que li digui I igual que que avui també hi ha una reunió al barri de l'Hospital la Guàrdia Hermana que ho sap i bueno, suposo que també li explicaran les, les coses que hi ha allà nosaltres anem els veïns i és públic perquè ha sortit a la premsa. Per tant, jo m'ha crec que anar a veïns. Aquells veïns, no, un, pot mentir, tants, no. Bé, bueno, el que digui aquest sergent me sembla correcte. Bé, eh, vostè també, potser, diria que anar a aquests barris i escoltar els veïns. I la senyora de també. No l'acomiadarà a esmorzar, però també si ha de escoltar els veïns, potser sentiria els problemes. Gràcies. Senyor Borrego, li puc fer una pregunta, encara que jo no en sol fer. Què li preocupa d'aquests esmorzars, que els surten cada dia? El, el, el, el, els hi sento cada dia. Què li preocupa d'aquests esmorzars? No, no, no puc esmorzar però... amb veïns, jo? Ja? Bueno, amb veïns jo no he vist amb veïns. He vist quatre senyors que han anat a buscar a grear. No? Nosaltres no ens en reunim amb veïns. Va allà a la posta d'alba, no, perdó, no. i perquè realment veig que no, no, no que fem fem no, feina. No, no, no, no, el senyor jo, jo li pregunto, què li preocupa tant d'aquests esmorzars que cada no, no. vegada surten els esmorzars? El maig de l'any que ve ja veurà, els esmorzars Yeah. El senyor, no, no, por... no, no agraeixo ja, al senyor, no, no, senyor no estava parlant del senyor Llecora, estava parlant de que m'expliqués aquesta pensació no, no, que ja. té els meus esmorzars. No, no, no, bueno, la sensació... Però agraeixo la veritat, fonament veig que d'aquest grup anem bé, perquè ens hem de dedicar molt de amb el premsa i preguntes. Sí, uh, senyor Sr. Costa, alguna pregunta? Sr. Monfort. Sí, jo profitant que el Sr. ioga parlava de, de quan es va fer aquesta revisió del cens al al bar de Sant Joan, Coloret. És aquesta pregunta seria, realment funciona això, és a dir, s'ha uh, fet una revisió del cens i ser, si un agent de la guàrdia urbana o dels nostres d'esquadra anava en un, en un pis del carrer no que sigui de del Coloret i demanava qui vivia en aquell pis, la gent que en aquell moment no certificava que sàveis que en en aquell pis en aquell moment estan zonats de baixa del estanats de baixa del cens municipal, és és així. No, no, no. <coughs> La pregunta és, si qui no estava en el pis automàticament es donava de baixa? La pregunta és, si una gent de la Guàrdia Urbana o dels Mossos d'Esquadra preguntava a les persones que en aquell moment estaven en el pis, siguin gitanos o si no siguin gitanos, de qui sigui, i deien, eh, els que vivim en aquest pis som en Joan, en Pep i en no sé què, aquests... Eh, o sigui, només són aquestes tres persones que estan censades a partir d'aquest moment en aquest pis o una persona que estava censada anteriorment aquí encara forma part encara està censada en el registre de l'Ajuntament com a habitant d'aquest pis és a dir el criteri legal diguéssim és que les baixes o sigui perquè puguis donar de, de baixa algú t'ha de ser comunicat l'alta en una altra banda Aquí, aquí, aquí, va. aquí va a menys que no hi hagi una sèrie de comprovacions en un procediment establert en què es fan baixes d'ofici l'alta sí que és automàtica si realment perquè és que hi han hagut confusions i, i gent que està realment preocupada perquè en el procés de revisió de, del cens del uh, bueno, dels cens no, de, del padró Uh, se'ls va comunicar en allà in situ que a partir d'aquell moment els que no recordessin que estàvem viscant en aquest pis deixarien en, pocs, en poques setmanes estar a formar part de, del padró de, de l'Ajuntament de Figueres i realment hi ha dubtes perquè les afirmacions van, van anar en aquest sentit realment hi gent preocupada vol sí. mm. explicar el, el procediment sí Eh, gràcies eh, en primer lloc, ignoro quina va ser la metodologia que eh, la, les policies, Mossos eh, Guàrdia Urbana, varen fer servir per identificar quines persones vivien no ho sé en quant, en quant al, al, al problema que vostè es posa eh, jo sé, sé perquè és l'àrea que també porto que estadística ha anat la relació de, de, de les persones que presumptament figuren per on són. I me consta també que el tècnic d'estadística de, de, de està treballant sobre el tema per arribar a una conclusió que m'imagino, vull pensar que serà correcta això i per, i per damunt de tot, legal. Sí, sí, ja fa. Ah, entenc per la seva resposta que, que en cap cas no es pot donar la baixa sense comunicar-ho abans a una persona del padró, és a dir que hi haurà ja una comunicació formal per part de l'Ajuntament de Figueres, conforme en aquesta revisió del padró, es va, es va preguntar i es van els en els habitants d'aquest d'aquest i no es pot dinar baix això algun perquè sí. O sigui, no, es, no es pot dinar baix, és així, no? dir, sense comunicar-ho i ni, ningú es pot trucar a mateix no estan paguint nada en jo, és així, no? Bueno. Hi, ha, hi ha un procediment de, de fer les baixes d'ofici ara no, no recordo però allò, un intent, una publicació o sigui, hi ha, hi ha, no, no pot ser automàticament et dono de baixa o sigui, normalment és una baixa perquè està d'alta en, en una altra banda fes notar que, ja que ha passat això, realment ha passat hi ha gent que està preocupada perquè bueno, no, no, la pregunta, a més a més, va ser, va ser un matí a un, un, unes 24 hores de, de, de nerviosisme al barri. Dir, jo, enteneu que no sé quantes flugonetes dels Mossos d'Esquadra, un helicòpter sobrevolant l'àrea i, i tots els carrers tallats, doncs realment hi havia nerviosisme entre els veïns, en el que havien de contestar i realment hi ha gent que es pensa que pel fet d'haver contestat malament no pot haver gent de la seva família que no estigui, que, que no estigui empadronada en l'immoble en, en el que li toca. I bé, bueno, simplement això, fer-ho notar, que sàpiguen que hi ha aquesta preocupació, no sé si han de procedir anant a parlar amb els veïns i comunicant-los i quin és el procediment perquè es quedin tranquils o si han de ser ells que vinguin a assegurar-se de que realment el, el que van contestar en aquell moment eh, els, els seus familiars no han deixat de formar part de, de com a habitants d'aquell immoble en aquell a partir d'aquell dia, vull dir que ara que, que ho sàpiguen. Sí, plenament, plenament d'acord, però eh, hi ha una cosa que m'hi diu, m'hi i és que en totes aquestes setmanes que hem transcorregut des d'aquella de, de acció que jo sàpiga que tingui coneixement ni una sola persona ha vingut a interessar-se i dir, home, que jo era o que era fora ni una, però de totes maneres eh, accepto el repte i demà mateix miraré d'informar-me com està la cosa i què s'està fent per mirar que repeteixo el procés és fàcil dintre de la més estricta legalitat Senyor Fon Sí, eh, m'aporto escriure en què Fa poc més d'una setmana la premsa ha a parlar d'un pla del govern. Suposadament, en teoria, es pintava consensuat amb Comerç Figueres perquè les botigues obrissin un mínim de 12 festius a l'any, malgrat que, posteriorment, doncs Comerç Figueres ho ha en una carta interna als seus socis. Una vegada més, la sensació que ens hem emportat és que s'intentava funcionar una mica a cop de titular, i que d'aquí uns mesos ens adonarem, doncs que, que no hi ha més comerços oberts i que l'aposta d'obrir els diumenges doncs, continua sent un tan fracàs com ha sigut fins ara. Em... Creiem que més enllà de ser una una iniciativa que només ha portat fracassos pel govern, també està eh, creant una imatge negativa de, de la ciutat, de gent que ve aquí pensantse que es trobarà les botigues obertes quan no és, quan no és cert, i també eh, que es doni una mica la imatge de que els botigues són rucs que tenen la gran oportunitat tots d'obrir aquí i fer, i fer calaix i no, ho, i no ho vulguin fer, no ho obrir els diumenges a més amb la, amb la sensació que és, és, és, és sobretot el petit comerç que qui no vol fer-ho quan cada cop són més les, les franquícies que ja tampoc no obren si, la, la pregunta seria una mica si, si ara mateix entre la majoria de comerciants no es veu viable obrir els diumenges perquè no s'abandona una mica l'obsessió que hi tenen no troben estrany que amb la quantitat de comerços que hi ha a la ciutat a la zona del centre on es pot obrir només dos o tres sàpiguen veure les virtuts d'Orius Diumenges tal com vostès plantegen i per què no es dediquen als esforços de promoció del comerç accions que tinguin el suport majoritari de les botigues Sí, senyor Toro, si vol respondre, sisplau Moltes gràcies, alcaldessa A veure, el el comentari que va sortir en premsa respecte a aquest tema concret venia d'unes declaracions que havia fet eh, i en la que parlava que estàvem tractant i estem tractant amb Comerç de Figueres de la possibilitat de fer eh, actuacions en caps de setmana al de, de l'any eh, especialment en aquests caps de setmanes en que no hi ha cap activitat programada com ara per exemple aquest cap de setmana que hi ha el Festival del CIC que evidentment és pues, eh, promoció econòmica l'Ajuntament entenc que no té que fer accions especials sinó estar amatent a veure què passa amb aquest festival quanta gent ve i com es pot aconseguir que aquesta gent eh, hi passi el major temps possible qualsevol altre cap de setmana d'aquests com Fira del Vi que es proveixen accions eh, ja aquestes són les que eh, promoció en recolza i intenta que vagin a més o que ja les promou directament en comerç ens ja sentem i debatem i veiem quines accions concretes realitzem eh, o hem de realitzar al llarg de, de l'any i eh, hi ha un diàleg fluid i en, en aquest cas concret aquestes declaracions els hi van provocar una certa intranquilitat anar a la direcció de Comerç de Figueres en tant que eh, hi han associats seus que eh, ho podien haver mal interpretat en tant en que l'Ajuntament ja determinava que 12 diumenges es tenia a cobrir. No, aquesta no és la idea sinó de treballar conjuntament en Comerç per a fer activitats en eh, 12 caps de setmanes per exemple eh, que tampoc tenen que ser 12, poden ser 10 poden ser 14 i eh, que aquests caps de setmanes dinamitzi la ciutat, que hi hagi activitats dins de Figueres. I aquesta és una acció que la volem fer i eh, ho estem tractant i ho continuem treballant en Comerç de Figueres. Eh, des de promoció, des de l'Ajuntament, no farem i no, no se'ns acudeix fer cap acció que no tinguem aquest consens amb eh Comers de Figueres. És cert que eh de Figueres municipi turístic que permet obrir tots els dimenges de l'any ja ha provocat un estrès amb determinades famílies que tenen una botiga i que tenen que conciliar la vida familiar i la vida laboral. Nosaltres no ens hi fiquem amb això. Entenem que és complicat, és dificultós, eh, jo vinc de família que hem sigut i hem tingut botigues i ho entem perfectament. I recordo quan de petits la mare tenia que obrir els dijous, que es mantenia obert tot el dia i no com ara, que encara és molt més estressant perquè ja es demana, que o es demana, oh, el mercat demana que eh, els turistes que arriben aquí, sobretot a l'època d'estiu, que venen fan el museu, surten a la una i mitja i es troben tot, bona part de les botigues tancades home, és una oportunitat de negoci nosaltres el que procurem és eh, fer pedagogia i eh, provocar que si aquests eh, caps de setmana hi ha activitat, hi ha gent al carrer hi hagi comerciants que vegin l'oportunitat d'obrir i guanyar diners i aquest és, és l'objectiu de l'Ajuntament i això ho fa constantment eh, intentant amb aquest consens amb Comerç de Figueres i fent les accions només aquestes que anem pactant Seure mates, si plau. Gràcies, senyora alcaldessa. Ves uh, molt tard i hem fet un ple, molt ple de continguts. Uh, jo tenia diverses preguntes que deixaré per un altre ple, però en tot cas n'hi ha una que per la data crec que és avui que toca fer-la. Uh, altres ocasions he comentat que trobo faltar que l'Ajuntament de Figueres s'impliqui amb la celebració institucional d'algunes dates remarcables. Darrere van tenir una, una petita polèmica al voltant de la celebració del 25è aniversari de la mort de Dalí. També vaig lamentar doncs de que no s'havia celebrat el Dia Mundial de, de la Sida o el dia contra la violència de les dones que va ser també una, una celebració una miqueta, una miqueta igualida Aquest diumenge eh, el Triangle Blau entenc que no l'Ajuntament de Figueres sinó que el Triangle Blau, segons la informació que ens ha arribat eh, fa l'homenatge al 75è aniversari al final de la guerra aquest dilluns ahir va, va ser la commemoració del 75è aniversari dels bombardejos de la ciutat de Figueres altres ciutats han fet actes en celebracions recordatoris nosaltres no ho hem fet a en la data. però sí que penso que és important que aquest diumenge hi hagi una representació institucional a la banda doncs, de la gent de l'oposició que, que hem parlat aquí seríem doncs, que no deixessin en aquesta gent sols o amb la que l'Ajuntament de Figueres no està al costat d'aquesta celebració? No, de, de cap manera, vull dir, tenim a l'agenda en la frena que fa el Triangle Blau en el monument de, de l'exili l'Avinguda Perpinyà. un Montfort. Respecte a l'ofenda floral ens podeu pensar una mica com funcionarà l'acte perquè hem rebut un correu convocant-nos a l'acte però no, no sabem quin serà el funcionament i si l'ofenda floral serà per part de l'Ajuntament de Figueres o serà per part dels partits o com... No, és que l'acte l'organitza el triangle blau o del cementiri del dia 1 de novembre però que té un protocol no? que, que més o menys hem anat seguint cada any no sé si està previst que, que siguin els partits que facin una ofrena floral o farem una, una ofrena floral conjunta per, de, de, tot el, de tot el consistori no sé com en principi podem seguir amb la tònica que hem vingut fent en els últims homenatges no ha de fer no? una única ofrena per tothom en Sergi, si sí, tu saps uh -huh. Si això caldre veig el del el que comentes de de diumenge, lo valoritza com de la Societat Engalau i llavors, bueno, en col·laboració amb l'ajuntament ja fa Fa unes setmanes que, que hi treballem perquè ens va fer un seguit de peticions. Eh, bueno, també nem treballant regularment, per tant, no haverir cap problema. I la ferita a la commemoració del 75è aniversari veixí que s'han fet i s'anin fent actes de commemoració. Van fer la, de fet treball i inaugurar figueres. L'exploïció itinaran eh, per part del Memorial Democràtic de, de Catalunya. l'any passat que recordarà recordo que en Pere hi va assistir tambéllees. Eh, Digue'm. Dèiem la data la Bé bueno, eh, Els bombardeigs van, van ser Com saps durant el, Tant el 38 com el 39 Per tant, que fa una sola data Per commemorar eh, També fixar l'homenatge que fem El dia de, de tots sants Jo crec que sí que s'han anat fent coses Tampoc és just que es digui que Figueres no es fa res Per commemorar aquestes, aquestes Efemèrides Quan sí que hem fet coses Bé, si us plau. Sí, bé -sí, senyora Clavesa. Abans de la pregunta, un prec. La meva cadira és insofrit, però no sé si els, els altres ho són, si els hi pot prendre alguna mesura i renovar-la. greixo que sí, però... <ríe> estic sentada a la És una cosa passant, terrible, eh? fixin que estic més baix que ningú. <ríe> <ríe> bé, bueno, anem, anem a... És <ríe> es que veu un bon moc. <ríe> anem a lo seriós. Aviam. Hem detectat que hi ha algunes entitats que reben subvencions de l'Ajuntament i subvencionen o signen convenis per als que porten diners a altres activitats que també són subvencionades per l'Ajuntament a mi m'agradaria que ens informés si, si saben vostès de quines entitats es tracten o que facin una recerca sobre això i si troben el que estic convençut que trobaran doncs que ho regulem evidentment suposo que pogués pot però no està massa bé que una entitat que rep grans quantitats de diners públics utilitzar aquests diners per subvencionar una altra cosa que també és subvencionada per l'Ajuntament eh? mm. això ha passat m'agradaria que s'ho bé aviam si podem evitar-ho i que no torni a passar ja ho mirarem ja ho mirarem ja, si, és... sí, si vols intervenir sí. ja, ara amb aquests no sé a què es refereix però sí el, el funcionament normal eh, de quan ara les entitats tenen fins al 28 de febrer per presentar la justificació de les despeses del, de la subvenció que se'ls dona per conveni que vam signar i que hi ha en aquestes quan ha entitats eh, ara estem fent el trasllat de, de si es pot fer el pagament d'aquesta quantitat perquè s'està avaluant si realment els justificants de les despeses se diuen amb el que realment és el, la seva finalitat i eh, sé que en aquests moments eh, tenim doncs com dos o tres entitats per exemple que estan eh, allà amb una segona revisió perquè les factures que han presentat no són les que teòricament haurien de servir per la seva finalitat no sé si es refereix a això o es refereix a alguna cosa concreta en tot cas li que si pogués especificar en un altre moment doncs no hi ha cap problema, ho ens va dir uh, senyor Gros, lit literalment em refereixo al que acabo de dir però precisament no vull dir el nom de l'entitat aquí li diré vostè perquè em pugui fer una recerca aviam si això ha passat més, jo crec que perjudicaríem l'entitat en el que per mi no és massa correcte hauríem de parlar i que no torni a passar perquè un determinat error comès per un president o un tresorer de torn amb tota la bona fe del món no cal que avui el, el deixeu, però ensenyaré les dades d'on han sortit els diners i a d'on han anat a parar i si es tornat a passar, perfecte sí, senyor Almeda he que les obres del casino menestrat sembla que es reprendran sí que marraria saber a veure, doncs com està que des de, bueno, diuen, no? que des de part de l'ajuntament hi troben bueno, que faran alguna cosa per poder-les acabar a veure, buscar-los no solucions sí, sí. reprendran realment quan trobem el finançament complet del que, del que falta fer, realment hi ha un projecte sí. Clar. Sí, sí. Clar, dir, sembla que reprendran Només sí que volem que se reprenqui Sí vaig veure sí, sí, ja aquí, això, no? des de sí. l'Ajuntament, les obres del casino es reprendran, estem trobant sí. la solució per reprendre les obres i poder acabar a l'interior del casino m'han Va, no, preguntar a veure com està Sí, doncs els hi, els hi puc avançar diguéssim el que tenim que és el compromís per part de la Diputació de Girona de subvencionar aquesta, aquestes obres que falten del casino menestral, què falta? És aquí on estem realment la valoració del projecte que queda per acabar els interiors tots els interiors del, del casino menestral i per tant dir més xifres concretes fins que no tinguem un projecte amb un pressupost concret hi ha una voluntat de la Diputació de, de subvencionar i hi ha una voluntat nostra de fer tot el possible perquè puguem acabar aquestes obres i pugui tornar a l'escola de, de música per tant, permeti'm que no sigui més concreta perquè ens falta saber el, estan parlant els arquitectes realment de, de què, què falta oh, hola, sí, sí. tant de bo Senyor, senyora, ja ara sí ara s'ha despertat molt de breu, el senyor Iecora les dades les dades que ens ha donat abans fan part de l'informe anual del 2013 perdó, diu si sí, hi seran l'informe anual no, no, si fan part de l'informe anual si l'informe anual del 2013 està fet no, l'informe, la memòria no està fet encara Fort, sí, sí el... més que una pregunta és un prec que ja aprofitant que es faltarem tot seguides podem aprofitar per, en els semàfors eh, en els que es cregui oportuns en els que tots els que es pugui entenc que s'haurà de pintar no? ja es faltem i després pintem no? és aquest el procediment senyor Quim Felip? s'es falta i després es pinta doncs no? vale. Doncs quan pintem si podem mirar de fer eh, zona natural avançada per bicicletes en alguns semàfors de la ciutat, que crec que és una mesura barata per no dir que no suposa cap cost i que es podria abans de pintar estudiar de fer aquest tipus d'acció amb certs semàfors de, de la ciutat. O sigui, abans de començar a pintar si ens ho podem mirar de fer aquesta zona avançada perquè per, per, per qui no sàpiga què és... Uh, per exemple, hi ha ciutats per exemple Barcelona es pot veure amb els de semàfors que hi ha una zona, una zona davant just davant del semàfor per ciclistes i els cotxes van a darrere això augmenta la seguretat del ciclista i crec que és una mesura interessant que pot costar pocs diners i més una ciutat com Figueres que, que disposa de molt pocs quilòmetres per dir o metres de cada urbici crec que seria, que seria important i per tant el prec seria d'abans de, de, de, de, de pintar estudiar-ho i estudiar-ho bé Senyor Font És un prec ja el vam fer en comissió informativa però el voldríem fer aquí en el, en el ple perquè consti en acte de si ens podrien fer arribar informació detallada de manera regular vam, cada tres mesos sobre el, el vehicle d'alcaldia, el cotxe oficial de l'Ajuntament sobre qui el fa servir per Na on i a fer què Gràcies bé, en aquest cas me, em comprometo per la informació però els hi passarem els qui el fa servir els quilòmetres si me permeten, crec que eh, em puc reservar no? quines visites vaig i qui vaig a veure no? Vull dir, crec que forma part de, de l'acció de govern no explicar eh, crec que puc reservar-me exactament quines visites vaig a qui vaig a veure i no, no explicar-los detalladament tots els passos que fa un alcalde d'una ciutat en benefici de, de la ciutat realment els quilòmetres no, no hi ha problema els quilòmetres que fem i qui el fa servir tampoc hi ha problema senyora Mata senyora Caselles gràcies senyor alcaldessa senyor Godoy em sap greu li he quatre vegades en els últims 2 mesos que em van treguir la memòria que l'Ajuntament ha fet arribar a la Diputació per al tema de la subvenció al festival del circ és més l'últim cop em va dir que em donaria la d'aquest any i la de l'any passat això em va dir senyor Godoy tot són bones paraules i la memòria no arriba, miri, sense critud, però tinc la sensació que se'm fot de mi, parlant clar i català. Ja no sé com fer-ho. Puc fer una instància o 18, però com que és clar, sisplau, és que si no, no. Dintre la cunyeta d'aquest moment, però no pot ser com un portaveu d'un grup de l'oposició... Li demani una cosa quatre vegades. La primera d'elles que consti en un acte d'una comissi... comissió informativa. Vostè s'hi comprometi i em vagi dient que sí, que sí. Jo encara ve de la tarda m'he dedicat a una búsqueda del gmail. Aviam, si no, és que jo, perquè a vegades... Eh? Però no, no hi és. Senyor Godoy, sisplau. Em sembla que ja no toca. Uh, tenia... No creim, eh, tenia totalment entès que ja l'hi havien enviat perquè això vaig donar junar l'ordre eh en el gerent de, de serveis a les persones qui és Kiteel de Schotter de que, que s'envies. Eh, en tot cas, eh, se li enviarà per registre de sortida, eh, i que hi hagi constància que D'acord. Se va gràcies de presidenta eh, només bueno, una pregunta però abans un o sigui, no foc que ha dit el tema de les bicicletes que veig que el senyor Quim Feli no sabia que anava a, a, a Girona a Girona a ciutat, en alguns carrers ja també ho tenen fet això de la pintura en els passos de Vinans eh, la pregunta és sobre el tema de la de Grà que veiem que avança les, les obres i Bueno, quin és el pensament que tenen vostès que fer pel tema del refugi quin, quin, què tenen pensat fer amb això, gràcies Sí, de moment tal com estan com hem vist en el pressupost d'inversions no, no, el pressupost no, no hi ha partida per habilitar el refugi i ja ens agradaria poder fer-los en tot cas el que farem serà una de les sortides la deixarem ben, ben tancada amb una provisió... El detall exactament em sembla que va una cúpula alguna cosa, es tancarà bé una de les sortides i l'altra es tancarà però de manera tapiada, és a dir, farem un tancament definitiu en una de les sortides, que és la que dona a l'avinguda Vilallonga i l'altra es quedarà tapiada, fins que puguem realment tenir un projecte museístic, diguéssim, d'aquest refugi i adequar-lo totalment per, per fer-lo visitable. Sí, Sr. Diego. Uh, entenc que és la que ja alprèsera el mateix, eh, uh, aquelles que és tapiada o o diria diria que tothom estàs està també unes valles, però vull dir, tapiada o... bueno, totes dues estan a la Plaça de la Graça, fa fa l, mm. i una boca dona al carrer Rulla i l'altra a l'avenuda en de Villallonga. Mm. Doncs, en l'avenuda de Villallonga quedarà ben tancada i ja definitivament i l'altra quedarà tapiada. alguna altra pregunta senyora Almeda molt ràpidament Miri, cada ple diré bueno, eh, preg, el tema de les esquenes d'Asa a veure si de les esquenes d'Asa de la carretera de Roses, bueno totes a veure doncs no? Hem... eh, i després si també me pogués passar a veure, allò del pla d'asfaltatge que ara bueno, es tindrà que modificar perquè li han tret de la, de la seva partida a veure quins són els carrers i els llocs o sigui tot aquest pla d'asfaltatge per aquest 2014 a veure si ens pot passar doncs, bueno, els carrers allà on t es farà tot i que ara, bueno, tindrà que modificar-lo no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, s'està referint al pla d'asfaltatge que sí. estem fent ara o el proper del 2014? Bueno, no, el proper del 2014. Aviam, el, el que estem fent ara és, és un pla asfaltatge del 2013. Sí. El 2014 el que estem fent és una redacció d'un projecte que ja el tenim quasi acabat, que allà hi cobrem totes les voreres i, i asfalto del carrer per un valor, jo que sé, d'un millor d'euros, per exemple, i en aquest projecte, el que farem, mirem traient, eh, per no haver de fer projecte cada any, però si sí aquest any tenim 400 o 450 mil euros fer projecte de vorera i asfaltatge serà un projecte dels 450.000 euros i si l'any que ve tenim per fer-ne 450 més o 300 o 200, d'aquest mateix projecte estirarem a resta, però vull dir, nosaltres incluirem molts de carrers i molts de voreres per fer si vols, quan ho tinguem fet ho passo, però no serà un projecte exclusiu d'un any, serà de poder dos o tres anys, però executarem cada any un petit projecte que hi hagi d'allò. Vale, vale. en quan això de les esquenes d'Asa a veure, aquesta sobretot bueno, les de la carretera de Bones. Roses perquè ja és inviable i després sobretot doncs, a la, la plaça de l'escorxador per dir-ho d'alguna manera aquella també es té que fer una revisió perquè és que allò és jo ja em vaig que les esquenes sí, d'Asa de, eh? de la carretera de Roses les tindríem acabades abans del primer, primer trimestre de l'any bueno, acabades, vull dir refetes abans, no tretes, refetes el primer trimestre encara que queden dos mesos Ai, bueno, pues el proper player ja el proper player ja no, ja pla ja no li diré res, doncs m'acabaré ja al ja mar, per últim a veure, uh, sí que havia, no no vull. El senyor Toro, llavors, quan he preguntat aquella partida del pla de pensions que es de la partida d'assegurances, no ara, però si m'ho pot fer arribar, o se'n recordi de contestar-me, perquè li he preguntat dues vegades i se'n deu d'haver el buidat i no m'ha contestat. No ara, però que ho tingui present o m'ho o si vol ara mateix, vull dir, no sé. Bé, encara ja són hores de... Quedem-ho ara, ràpidament. La pregunta és si el pla de pensions es financia amb... T'ha bueno, pues... dit que, bueno, que llavors ho trevien d'una altra partida de, de les assegurances i llavors ho sí. he dit bueno, pues, o és que no estava ben comptat i llavors doncs aquests diners s'han bueno, malgastat <coughs> o malbaratat o, o, o, o, o què passa que ara algú es queda sense assegurança no acabava d'entendre jo no acabava d'entendre per això. Aquí no és malbarat a res <laughs> es fa servir tot uh, i els sobrans que hi han en el cap d'un exercici si ha sobrans de qualsevol partida van per eh, netejar el romanent de tresorària negatiu. Eh? Per exemple, això serviria. En el cas de les assegurances socials, el que hem fet ha estat un repàs eh? de cada una d'elles per a veure si en tindríem prou per a l'exercici 2014 poder cobrir tot el que hi hauria i eh, el resultat pràctic que ens ha donat és que en el l'any 2013 en havíem gastat tantes i que la consideració que teníem per al 2014 era eh, aquestes tantes més el que ens permetia treure per a fer front en aquest pla de pensions i així ens ho hem fet Senyor Font Sí, i l'últim el veure... Quan parlant del pressupost, el no, senyor Toro, com ja hem parlat de la importància del que fa l'àrea de promoció econòmica, ens agradaria rebre, si pot ser, una, una petita memòria del, de l'últim any, del 2013, explicant una mica doncs, les, les persones que s'hi han acostat, el tipus d'assessorament que han rebut, quantes d'aquestes finalment han negat creant ha una empresa, els llocs de treball que s'han creat, el seguiment que s'ha anat fent posteriorment, una mica l'explicació que ha fet vostè de la, del finançament, doncs, en quant finançament s'ha aconseguit, aquest tipus de coses. Ja existeix, eh? li passaré bé ràpidament perquè tenim un recull de totes les dades, de tots els cursos de totes les assistències eh, detallat li passaré Gràcies. M'ha semblat llegir que llavors poder definitivament al Parc de les Aigües, aquests parcs dissuasius, i posaran algun aparcament d'autobusos m'ha semblat que deien que no. Bueno, no, és, no és definitiu eh? estem estudiant a quins punts podríem habilitar aparcament de busos perquè la voluntat realment és treure, treure la, la parada que provoca aquests caos en, la, en el carrer Tramuntana Hem, ja tenim més, més quantificat el que, el que es va demanar en el pla anterior de realment quants, quants autobusos paraves o, o sigui quan, quants arribaven de, de mitjana Uh, la Guàrdia Urbana té aquestes dades uh, quants el niqueven en el pàrquing privat niqueven 18 sí, en el, sí, el pàrquing sí. privat i realment en temporada altíssima poden arribar uns 70 autobusos al Museu de l'Igui al dia i, i com a mitjana de l'any doncs 35 però realment és indicatiu que 70 autobusos poden arribar en mesos punta doncs, juliol i agost a al eh, Museu del l'I, per tant estem estudiant eh, on podríem habilitar partint de, de busos en, en espai públic, sense perjudici prejudici que qui vulgui vagi fins el, a l'aparcament Saba d'allà del, del carrer Tramuntana part de les aires seria en bon lloc però tenim un problema que és el del manteniment de l'avinguda Perpinyà i del, dels eduquins ja si us en recordeu quan varen parlar de, de que posarien aquella instal·lació semafòrica eh, que van al carrer no. però lligat, anava a dir mongó no, però lligat eh, haurem, eh, realment estallarà l'Avinguda Marinyà durant una època i ja vam estudiant al seu moment com, com farien circular els autobusos per arribar fins a davant del, del Museu de Lí. i una em doncs sembla, si no recordo malament va sortir de, de part del, del vostre grup o, o potser no no, no, no, no no tinc clar creuen que clar que que com, com aguantarien tot el, tot el pes de tots els autobusos que circulen per l'Avinguda Perpinyà eh? que realment és, és bueno, clar el parc de les Aigues s'hi ha d'accedir i realment com, com entres tots aquells autobusos fins al parc de les Aigues no? per quins carrers no, Vull dir, també no podríem treure el col·lapse del carrer Tremontana per posar-lo en els dels veïns del... del ten la veuda vull dir que sí que hi és el parc i sí que hi ha espai, però com, com hi arriben, no? que no, no, és, no és definitiu, però, però sí que estan mirant espais on, on poguéssim fer, com a mínim si, si els lleguem del del carrer Tramontana de oferir alguna alternativa per aparcar, encara que sigui més lluny del del Museu Dalí. De